ЧАСТИНА ДРУГА Моталіб сидів у своїй кімнатині, сидів на повстяному килимку, прямо на підлозі, і повогом, майже з ритуальною неквапливістю, пив чай. У вихідні ранки це було його неодмінною, навіть урочистою церемонією. Крутто заварював, Золотисто-зелений трунок, любив саме зелений чай, і подовго смакував його із міленької, мов блюдце піали, поринаючи тиху за дому. Подовго міг сидіти отак незрушно із застиглим обличчям, тільки брови, коли присьорбував вогнистий напій, напружено скидалися вгору, наче від подиву. Ніхто йому не заважав у такі хвилини, бо хоча ця наймана кімнатина тринадцять квадратних метрів і не належала мута однак господар її жив окремо, пристав десь у прийми до третьої, чи якої там жінки, з котрою поки що не об'єднався житлом, а може й не думав об'єднуватись, і з'являвся сюди хіба що раз на місяць узяти данину за Що Щоправда, порушити лад думок, а та й гірше, міг ще телефон. Це осторожне створіння, яке може тебе підкликати будь-якої миті і нагадати, що твоє усамітнення відносне. Однак ранками телефон обзивався рідко, і муталіб з ним мирився. «Що вдієш?» На цьому світі є чимало речей, яких ми не любимо, але обійтися без них уже не можемо. Телефон моталіп зненавидів, ще живучи у тещі, там дзвінки взагалі не втихали. Любила побазікати з подругами Іринка. Ще довше правила Теревені її люба матуся Клавдія Іванівна, яка, складалось враження, зовсім не вміла розмовляти з людьми віч а тільки по телефону. Коли ж говорити вже не було з ким, дзвонила по довідкових бюро, дізнавалась, котра година, там найточніше скажуть, де які фільми йдуть, що за погода сьогодні. Хоч здавалося простіше виглянути у вікно та й самому побачити. Але це ще пів біди. Найбільшим же, можна сказати, стихійним лихом було те, що Клавдія Іванівна, телефонуючи до когось із своїх знайомих, сама ставала потужним інформаційним центром, і, що найгірше, видавала ту інформацію таким голосочком, ніби тримала в руці не слухавку, а мегафон. Так-так. Я бачила в неї ці шпалери, так, фінські, по десять карбованців за рулон, але на руках. «Та що ви кажете, голубий унітас? Ай-яй-яй, ну ти подумай, де жить мене-то упаду?» «Мамо!» – часом не витримувала навіть Іринка. Тоді вона ще була його Іринкою, яка часто ставала на бік муталіба. «Тихіше можна!» Муталіб дисертацію пише. «Я в своєму домі», – кидала через плече Клавдія Іванівна і вела далі. «Та що ви кажете з Люриксом? Ай-яй-яй, це вона по знайомству дістала. Ну ти подумай, зумазій ти». Оте я в своєму домі. Так прилипло Клавдії Іванівні до язика, а Муталібові в'їлося у печінки, що одного разу він не втримався від злого жарту. Це ваша улюблена фраза, Клавдія Іванівна, сказав моталіп. Видається мені оригінальною, хіба що як епітафія. Що ти маєш на увазі? насторожилася теща. А що дуже доречний був би напис на могилі я в своєму домі, як, по-вашому? Я знаю, рожевий шар пудра на обличчі побілів. Я знаю, що ти давно ждеш моїй смерті, але не діждешся. Ради Бога, Клавдія Іванівно, ви мене не так зрозуміли, моталі приклав до грудей руки. Живіт доста. Я тільки хотів сказати, мене не інтересує, що ти хотів сказати. Я й так знаю, що ти готовий мене зі світу звести». «О, господи!» – Клавдія Іванівна, обхопивши руками голову, забігала по всій квартирі, аж застогнала підлога. «Кого я пригріла в своєму домі?» «Ну, мамо!» – намагалася втихомирити її Іринка. «Ти завжди перебільшуєш, хіба ж він, то ти його ще і захищаєш», – кипіла Клавдія Іванівна. Я на твоєму місці не дозвола б йому отак з матір'ю розмовляти. Я з ним і дня не жила б. Боже, кого я виростила!» Клавдія Іванівна металася по всьому своєму дому, поки нарешті не вибігла в коридор. І тут раптово притихла, наче дитина, якій ткнули пустушку. Вгледіла телефон. Здогадався муталіп і тієї ж митті, почув, як теща набирає номер. Зараз усі її знайомі і напівзнайомі дізнається, якому залізяці вона дала притулок у своєму домі. «Мамо, перестань!» – підійшла до неї Іринка. «Що, уже і подзвонити не можна? Може, мені зібратися і піти геть? Ти цього хочеш?» то хай хоч люди узнають, що мене рідна дочка із зятем вигнали з дому. Ну що ти говориш? Мотоліб не хотів тебе образити. Якби я отак заводилася від його жартів, то що б це було? Бо ти дурна, відрізала Клавдія Іванівна. Я й дня його не терпіла б, а ти терпиш. І бач, що з цього виходить. «Та нічого ж не виходить, мамо! Навіщо ти?» «Правильно, нічого!» Клавдія Іванівна усе ще стискала в руці телефонну слухавку, але здавалось, що то в неї меафон. «Виходить, тільки те, – сказала вона, – що вам треба розійтися!» Це була друга улюблена фраза Клавдії Іванівни. «Вам...» Треба розійтися. Тулила вона її у найневинніших і найнесподіваніших ситуаціях. Часто так недоречно, що слова ці сприймалися вже не як загрозлива порада, а як звичайнісіньке гапчхи. «Муталіби!» – сердилася Іринка. «Якщо він інколи десь затримувався до пізнього вечора, «Де ти оце ходив?» землях приїхав. Подзвонив, з готелю зустрілися. Ще не вистачало, щоб ти по готелях вештався. Ти ж знаєш, поки що мені немає куди гостя привезти. Міг хоча подзвонити, а тут місця собі я не знаходжу. Дзвонив, весь час зайнято. Це вже не моя вина». «Ну да, це я винна». Раптом озивалася десь наче з льоху Клавдія Іванівна. «Це я випивала в готелі з дівками». «Я не випивав», – казав Муталіб. «З дівками?» – настрахано перепитувала Іринка. «А хіба я не казала, що вам треба розійтися?» Уже крізь позіхи подавала свій голос Клавдія Іванівна. «Або Муталібе!» Кликала його Іринка. Перестань, будь ласка. Перестав, оце крісло до вікна. Почекай, я зайнятий. Для мене ти завжди зайнятий, мило копила губку Іринка. Тут на секунду роботи. Зараз допишу речення. Ну, муталій, бе, тупила ніжкою Іринка. Який же ти неуважний до мене. А я ж казала, що вам треба розійтись, вставляла своє Клавдія Іванівна. Муталіб не здивувався б, якби, приміром, одного разу він просипав чайної ложечки цукор або ненароком узув червика не на ту ногу, і почув тещі, що їм з Іринкою після такої оказії вжити ніяк не можна. Треба. Негайно розійтися. Іноді, зустрічаючи в пресі невтішну статистику щодо розлучень, муталіб не без посмішки думав, що вже все сталося з нашим грішним світом, якби на цю проблему всі дивилися так, як Клавдія Іванівна. Але муталіб навіть вдячний був тещі за ревну прив'язаність. До цього майже військового розійтись, адже відомо, що тисячу разів повторюване уже трачає свій первинний зміст. Єдине, про що йому дуже хотілося запитати у Клавдії Іванівни після кожної такої поради, це як їй вдалося прожити зі своїм чоловіком, тобто Іринчиним батьком, аж два роки. Однак було б великою несправедливістю сказати, що Клавдія Іванівна не злюбила Муталіба з першого погляду. Навпаки, вона зустріла його майже з розпростертими обіймами, коли Іринка наважилася їх познайомити. Більше того, Муталібові здалося, що Клавдія Іванівна знає його давно, навіть переглядала його особову справу, а з деяких делікатних розпитувань видно було, що їй відомі такі подробиці із життя їхньої клініки, про які сам муталіп міг лише здогадуватися. Згодом відізнався, звідки така інформація. Серед численних абонентів, котрим постійно дзвонила Клавдія Іванівна, була і дружина його колеги Семена Семеновича Оприщенка. Але тоді муталібові було байдуже до всіх тих розпитувань. Поруч сиділа Іринка, його маленька Іринка, з такими неприродно-синіми очима, що в них лячно було дивитися. Пізніше він збагнув, що такі вразливо-сині очі, бувають тільки на смаглявому обличчі, білявкам їх мати веліла сама природа. І таліба взяв острах, що в тих незахищених очах усе можна прочитати. Що Клавдія Іванівна зі своєю провидністю зараз почне розповідати не лише про батьківську прихильність професора Волощука до молодого хірурга Муталіба Усманова, але й про те, як цей же такий молодий хірург зустрів на Деснянському березі синьоке чорняве дівча, і леле, невже вона знає й про те, про що навіть рідній матінці знати зась? Ні-ні. Тільки двоє можуть знати, яка шовкова вода у річці, коли взявшись за руки. Увіходиш в неї погороди, і, здається, можеш іти ще й ще, можеш дихати під водою, говорити, цілуватися, плакати від щастя, і ніхто не побачить твоїх селіз. Йому й досі брини той дзвіночок. Колись він бернів солодко, а тепер болісно і не не втихав звичайний латунний дзвіночок За двадцять сім копійок, Який рибалки вішають на спінінг, Щоб вчасно застерегти покльовку. Того літнього дня він ще не теленькнув ні разу, І муталіб, розморившись на сонці, задрімав. Толився щокою до гарячого піску, Вдихав його соняшний дух, і, мабуть, через те приснилося йому озеро Шорколь, і навіть крізь сон мотарі подивувався, як же це він лежить на піску, якщо раніше не міг ступнути на нього, такий був гарячий і раптом дзінь. Він схопився з цією спритністю. Некуздатен лише справжній рибалка, зачувши жаданий сигнал. Кинувся до Спінга, що стримів над водою, і враз прикипів до землі. Це що сниться йому й досі? Біля спенінга стояла дівчина і дивилася на муталіба ще усміхненими, але вже сполоханими очима. Ой, вибачте, я не хотіла. Винувато тулила до грудей долоньки, наче силкувалася приховати те, що не зовсім міг приховати економно скроєний бусковий купальник. Ти, що з неба впала, вдавано розгнівався муталіп, оглядаючи пустельний берег. Ніде, ні лялечки. Чого це з неба? А звідки ж? Там у вербах наш намет, серйозно пояснила дівчина, кивнувши на протилежний берег. Ми з однокурсниками приїхали катером на вихідні, може з однокласниками, і далі гнівався муталіб, гнівався, звичайно, в лапках. «Ви що, я вже на другому курсі якого училища? В інституті я педагогічному. Хех, педагог». А чого ж так непедагогічно заважаєш старому чоловікові спати? – По-перше, ви не старий, – сказала вона. – Не напрошуйтесь на комплімент. – А по-друге? – По-друге, мені, – вона широко розплющила свої синющі очі, знаючи, яке це справляє враження, – мені страшенно закортіло задзвонити. Ви не можете мені подарувати цього дзвіночка? Тільки після рибалки. А коли ви закінчуєте свою рибалку? Завтра увечері. Чудово. Я теж їду додому завтра увечері. Як тебе звуть, спитав мотаріп. Іра, а тебе? Вона легко перейшла на ти. У тебе немає чим записати. А так ти не запам'ятаєш. Є, сказала вона. «У мене є чим записати». Він обвів очима її зграбну фігурку і відчув, що це їй сподобалося. «На тому березі?» – спитав. «На тому березі?» – мене нічого не цікавить. Підкреслено сказала вона. «То як тебе звуть?» «Му та ліп». «Му та ліп», – повторила по складах Іра. Мені подобається це ім'я. Ти звідки? З Хорезму. Це де? В Середній Азії? В Узбекистані. Мо та ліп, знову проказала Іра, нахилилася і вивела його ім'я на піску. Ну от, записала, хоча я й так не забуду. Ніколи вирвалось у нього. Не знаю. Вона знизала худими плечима, сіла на пісок і небезнічев'я ні поставила біля написаного його імені хрестик. Плюс. Мотолібові хотілося курити. Поліз у тісну кишеню джинсів, дістав прим'яту коробку столичних і припалив цигарку. Помітив, як вона затремтіла в пальцях. «Чорт, забирай це, дівчисько, вивело його з рівноваги. Не розбереш, де жартує, де насміхається, а де каже правду». «Дай мені», – попросила Іра. «Що? Сигарету?» «Ні», – узяв її Тон Муталіб. «Поки ти зі мною, я не дозволю тобі курити». «Хіба я тобі не байдужа?» «Ні», – сказав він, – «ти дівчина» і вже цим не можеш бути мені байдужою. Виходить, тобі не байдужі всі дівчата, так? Сказала вона, і витерла його ім'я на піску. Не зовсім так. А як же? Мені не байдужі тільки ті, що чіпають дзвоник на моєму спенінгу. Таке траплялось часто. Один раз. Вона лягла на пісок. І знову написала його ім'я, і знову поставила біля нього плюс. «Іро!» – покотилося з того берега понад Десною. «Тебе шукають», – сказав мотаріп. «Нехай». Чоловічий голос, видно, хвилюється? «Нехай похвилюється. Ти така жорстока. А ти хочеш, щоб я пішла?» «Ні, не хочу». «Тоді я ще трошки побуду». «Це твій однокурсник?» – з тонкою усмішкою спитав муталіп. «Ти що, ревнуєш?» «Трішки. Даремно. Між іншим, він мені дозволяє курити. Ну й дурний. Він не дбає за твоє здоров'я і вроду. Вважаєш мене вродливою? Ти сама це знаєш. І все-таки приємно почути». Від усіх? Ні, тільки від рибалки, який має такого гарного дзвоника, віддячила йому Іра. Тоді цей рибалка запрошує тебе ввечері на юшку. А цей рибалка запасся консервами. Під вечір почнеться кльов. А якщо не почнеться, все одно це буде найщасливіша риболовля в моєму житті, сказав муталіп. То прийдеш. Вона на хвильку замислилась, якщо мене відпустять. Вибач, я, мабуть, не маю права тебе запрошувати. Тоді вважається просто жестом увічливості. А тепер іди. Чуєш, тебе знову гукають? Ти проганяєш мене? Не зраю, сумно всміхнувся він як тільки спалахне багаття на цьому березі, я припливу, сказала вона. І треба ж такому статися. До вечора моталіб не впіймав жодної рибини. Шкода, що не прихопив вудки, може, бодай піскончиків натягав би, а дзвіночок так ні разу і не озвався. Наче зурочила його та дівчина – за очима небесами, він чеклував над спінінгом, раз по раз міняв на живку марно. Та, коли берег сповили легкі сутінки, десь у ту хвилину, коли день уже минув, а вечір ще не настав, муталіп, не маючи навіть чи лусочки, все таки розвів багаття. Сидів біля нього. І вдивлявся в той берег, Блукав очима по швидкій Деснянській течії, Що при заході сонця Уже не сліпила, А тішила око рожемими відсвітами, І коли вже втратив Найменшу надію, Зненацька почув За спиною кроки. Це була вона, Іра, Іринка, Тому ж таки бусковому купальнику. Видно, Перепливла щойно річку, але десь в іншому місці, мабуть, не хотіла, щоб хтось побачив, куди вона попливла. Мокра й ринка дрібно трусилася від холоду, і поки мутаріп спромігся на слово, попросила дай якусь одешину, моя лишилася там. Він приніс її всі вдяганки, слава Богу, чимало їх брав, коли вирушив на нічну риболовлю. Іринка з чисто жіночою цікавістю перебирала ними, віддаючи йому зайве. «Може, ти все-таки відвернешся?» – м'яко спитала вона. Мотарів відійшов, став лицем до води і відчув, що також тремтить. Тимніла десна, і в її глибинах уже де-не-де відбивалися перші цятки зірок. Ну, як я тобі в таких шатах, підійшла до нього Іринка. Подобаюсь. Звичайнісінькі, як на нинішній день шати, у яких можна зустріти безліч дівчат і хлопців, витерті до голубого джинси, карта та сорочка, але те, що це був його муталібів одяг, і зараз він облягав іринчине тіло, його схвилювало до легкого запаморочення. «Нічого», – сказав муталіп. Він підійшов до багаття, що вже перегоріло і дихало жаром, узяв патичка і припалив сигарету. «Ти вірив, що я прийду?» – спитала вона. «А вже ж? Я, мабуть, схожа. Ти класна дівчинка, а я обманщик. Чого це? Бо не приготував обіцяну юшку». Не біда, я знала, що так воно й буде. Іринка взяла вербовий рогачик, устромила біля багаття і повісила нього мокрі боскові плавки і лівчик. Нехай просушиться, сказала, а підкинь на дровець. Усе це в неї виходило так просто і невимушено, що муталі без усякого сорому побачив на ній крізь свою картату срочку ті білі галявинки тіла, яких не торкнулася засмага. І тут уже зовсім несподівано, аж здригнулися обоє, теленькнув дзвіночок. Його тонкий звук пронизав вечорову тишу і полинув, полинув, і вони зачаровано проводжали його вдалину а потім дзвіночок ударив, і ще муталіб спам'ятався, кинувся до спиніна. Ухопив його пружно під сік і, намотуючи волосінь на катушку, відчув, що йде вона зовсім легко. Однак це тільки втішило муталіба. Він знав, що волосінь витягується так легко тоді, коли рибина піднімає грузило, і воно, не чіпляється за дно. Так і є. Короткий удар, ще один. І знов здається, що на гачку нічого немає. Видно, ледачого ляща зачепив, цей опинатись не любить, і деяк покірне теля. Щось є? підбігла Іринка. Сплюня, то зірветься. Ні, я приношу щастя. У нас буде чудова юшка. Уже недалечко від берега. Волосінь повело різка бік, і муталіп подумав, що це не лящ. Можливо, рабина була і менша, однак дужча залінькуватого ляща. Він пригальмував рукою катушку і, плавно, намагаючись не шерпнути, потяг на себе спінінг, як водку, а за хвилю на піщаному березі вже типотіла темна. Голова-тарабина. «Ура!» – закричала Іринка і заплескала в долоні. Це був невеличкий сум, такий собі молоденький, Соменко, функтів на два, з якого юшка виходить славна, якщо готує її справжній рибалка. На озері Шорколь такі суми добре Ловляться на зміїну подушку червонястого жука, схожого на великого ведрика. Мутаріп обережно зняв Сома з гачка, затис у руках його слизьке, прохолодне тіло, видно, на глибокій ямі полював неборака і, так, стоячи на колінах, звів на Іринку радісно збуджені очі. На твій дзвіночок. Півмався, сказав він, а тож я ще не бачила, щоб хтось упіймав таку красиву рибу. Це сом? Та він же, бач, як є вуса. А можна мені його потримати? Тільки обережно. Він простягнув їй соменка, Іринка боязко взяла його в долоні і раптом скрикнула. Муталіб не зрозумів, чи злякалась вона риб... рибини, котра тріпанулася, чи зайкнула уже від того, що та рибина вислизнула її з рук. Але Соменко шубовснув у воду, змахнув хвостом і шугнув на глибину. Не свари мене, Іринка винувато опустила руки. Муталіб, не дзвонячись із колін, Взяв її до лоні і пригорнув до свого обличчя. Пригорнув до вуст усю десну, яка ще недавно пестила у своєму лоні тіло цієї дівчини. Через тиждень Іринка привела муталіба додому і познайомила зі своєю матір'ю. Клавдія Іванівна не мала нічого проти такого зяття, ну азіат. Але ще тієї породи великі, медалеподібні очі, Ніс прямий, приплюснутий, а головне – хірург. Хай буде у її домі свій лікар. Того ж, тим більше, такий молодий і перспективний, Що сам Волощук не нахвалиться ним. Хто зна? Може, їй дорогий зятик колись замінить і того ж таки – Волощука, люди ж невічні. Таку перспективу Клавдія Іванівна вловила своїм безпомильним нюхом із розповідей своїй давньої приятельки, дружини Семена Семеновича Опрещенка, і вловила дуже тонко. Бо Опрещенчиха, звісно ж, не вихваляла муталіба, її нагадку не спало, що йдеться, про майбутнього родича Клавді Іванівни. Навпаки, оприщенчиха прозоро натякнула, що це такий собі гонористий вискочка, хоч кажуть, непоганий швець. Тобто ріже і зашиває швидко тільки й того. І невідомо, за що його так полюбив Волощук. Ну, та цей старий завжди відзначався своїми дивацтвами. Ви ж тільки подумайте – Маючи службову машину, щодня ходить пішки на роботу за 12 кілометрів, їсть тільки сру капусту, і по всіх палатах розвісив сворі попередження, що пацієнти та їхні родичі не мають права заносити в клініку навіть цукерки.